Друге червня, субота. Охо-хо-хо-хо! Телефонував Хе. Хоча ні, не з цього треба починати. Спочатку мене намагалася розворушити мама, котра хвилювалася, чи все в мене добре і де я вчора була. Я збрехала. Сказала, що в нас була вечірка для вчителів. На честь старих Ганя. О, «А що ви йому подарували?» – запитала вона. «Я не уявляла, що можна дарувати стариганю, Навіть гадки не мала. До того ж голова розколювалася, як кокосовий горіх у рекламі шоколадки Баунті. Тому я швидко заповзла під ковдру з головою. Мама вийшла з кімнати. Моя мама завжди прагне все знати і стежити за моїм життям і думає, що робить це дуже делікатно. Зазвичай так воно і є. А вже потім телефонував Хе». День наближався до обіду. Але для мене все одно тривав ранок. «Чого тобі, Хе?» – не дуже люб'язно відгукнулася я. «З людиною, яка витратила свої гроші, щоб умити тебе холодним вином, до того ж довела тебе додому, треба поводитися хоча б трохи чимніше. Ти це, не хочеш булькнути пива?» Мене ледве не вивернуло. «Та ти", сказала я і кинула слухавку. Потім телефонував Донух». Він хотів зустрітися зі мною, щоб спробувати мене у новій квартирі. Бо ти розумієш», – пошепки сказав він. «Коли він хоче, щоб я збудилася, він завжди каже м'яким і тихим, наче хода кішки голосом. Зазвичай це на мене діє, але не сьогодні». «Ні», – мовила я, бо нічого не хотіла пояснювати. «Чому незадоволено?» – спитав Донг. «Він такий наполегливий». «Тому що у мене болить голова», – чесно відповіла я. «Книжкове пояснення», – сказав Донг і обірвав розмову. Він знає, як на мене впливати, але я теж дечому навчилася і знаю, що так само вмію на нього впливати, не завжди проте вмію, тому зручно вмостилася в ліжку, щоб ще трохи поспати. Мені ні про що не думалося, тим більше про Донга. Хай би їм усім і мені самі грець. Жах, у роті незрозумілий присмак невідомо чого, гедота. Це вже я пишу ввечері, але мені не стало краще. Ледь заспокоїла своїх, що я цього разу не отруїлася. Сказала, що проводжу суботу в ліжку через те, що не виспалася. Вони повірили, бо зазвичай я не вештаюся ночами. Тому цілком вірогідно, що я втомлена і розбита. Хай би по всьому. А вчора було так весело, і куди це все поділося?